Olimpicii! Felicitări! Foarte bine! Și am adunat punctele Am adunat punctele A fost exemplu, a fost exemplu un, uh, un concurs care uh, A fost egal la toate echipele Și a fost, dacă mai țineți minte, ăla cu Cu pistoalele de apă În prima zi când am concurat Și trebuia să-i omori prințesa Cred că prințesa era, nu? Prințesa Acolo am pus la toate egal Și așa că fiecare a primit câte un punct Fiecare echipă o primit câte un punct acolo Că cam greu era să vezi cine era mai ud, dar, dar interesant este faptul că deci, de fiecare dată când s-a jucat un meci, cine a câștigat primea 3 puncte, cine pierdea primea 0 puncte, e clar, nu? Ca la campionatul de fotbal și și pe locul 3 fiți atenți, pentru că așa de mulți au câștigat, nu avem cum să dăm premii la toți, numai la echipa numărul care au câștigat pe locul 1 dar pe locul 3 s-au clasat 3 echipe a fost interesant cu 6 puncte și sunt echipele sunt Topi uh, Mopi, uh, pe locul 3 Topi Mopi. Împreună cu Nut Crackers, unde sunt? ridicați vă Nut Cu Nut Crackers și uh, așa și, uh, și cu paprika și paprika pe locul 3, Paprica felicitări. Locul 3, foarte bine, felicitări, paprika Pe locul 2, cu numai un punct, o despărțit de de ăștia, de locul 3, s-a clasat echipa Vulturii Roz Echipa numărul pe locul 2 Unde se Să vă aplaudăm Vulturii Roz Vulturii Roz Și pe primul loc Detașat de ceilalți Dublu decât locul 2 Au câștigat. Olimpicii. Olimpicii este rugat să vină în față Alineați-vă aici Și avem o cupă pentru fiecare olimpic O cupă importantă Numai Sunteți 5 olimpici nu, șase, șase olimpici Astăzi aici Rog să, e, să primiți Cupa Campionilor taberei De la Dembrățire Lipsesc încă doi e, Unde e Oli? Ah, e la mare Am una la Oli Și mai era încă unul Vedem și Dorin Vedem. No, bun, hai să-i aplaudați pe olimpicii Ăștia au câștigat felicitări. Felicitări, felicitări foarte fine, foarte fain. Așa că ne așteptăm și tabara care urmează să fie ceva puternic, uh, ceva fain. pregătește scort, cort, pregătește sac de dormit, pregătește spray de muște, de țânțari, de gâze, de urși, de tot ce vrei. Acolo vom fi împreună cu animalele. Sălbatice, nu alta. Uh, săptămâna care a trecut uh, A fost o săptămâna faină Pentru mine Nu știu cum a fost pentru voi uh, Să vă spun ce s-a întâmplat Am luat-o pe mona și am dus-o într-un loc romantic Am găsit un loc romantic Să veți Aveam un loc preferat unde, unde mi-a plăcut, am fost cu familia acolo odată, la, lângă un lac uh, și era un restaurant sus pe un lac, pe, lac, pe o peninsulă unde se vedea tot lacul și loc foarte fain, uh, așa că am mers cu ea, ea nu știa nimica uh, ce se întâmplă, știți că v-am adus, v-am zis eu de ceva, v-am zis eu de ceva Rață, da, pune muzică. Nu, avea pulpe de rață, ce mai avea? Era pui, era pui, pip de pui era, era pește, era ce mai era acolo. Pork, porc de asta, Gypsy Style, zicea. Style-ul nu pune, eu chiar așa. Man. O fost, a fost momentul. Și în orice caz se termină cu platou. Măna nu prea au mâncat mult, mă și mie pe următoarea zi. Uh, și uh, după aia oh, ne-am comandat un desert uh, Un desert, uh, un șombloi, noodles șombloi a fost, a fost foarte bun Și interesant este faptul că când a venit șombloiul A început o muzică Dacă țineți minte, la, am avut o melodie Noi care am cântat o toți frații Ciuciui am comand, am, You are my fire baxter boys Ma țineți minte Țineți minte la asta, bun, în orice caz, la muzica de la restaurant. You are my fire. Munai mai, aminte te melodie. Asta era acolo. Și în timp ce în timp ce când melodia vine desertul, eu îi dau un bilețel, lu a zis, trebuie să citești acest bilețel. Pe bilețel era era două versete, versete din cartea cântă. Vreți să vă citeți. O să vedeți cartea, două versete de Cartea Cântărilor, nu să vedeți ce e Trebuie să vă spun că în ziua aia am citit toată Cartea Cântărilor. Deci, uh, nu, asta e adevărul, am citit toată Cartea Cântărilor și au fost, o, aici au fost uh, două versete de aici, am o scrie așa, Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea, Versetul 7. Uh, Apele cele mari nu pot să o stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. Dar da omul, toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Și a fost, asta a scris acolo pe un bilet și am spus continuare, am întors biletul și am spus, Mona Lisa, uită-te în, uh, în husa de la case, camera video. Am o surpriză pentru tine. Ea deschide husta de la camera video. i a văzut că acolo e ceva așa mai butucănos. M-a întrebat pe mașină, dar eu am zis, stai că e un încărcător. Și o deschide și mă a întrebat, zice, și zice Mona, zice, dar ce, m-ai luat ceva lănțișor. Deschide, deschide și când îl deschide, le-am băgat în ceva de nu așa să apară la prima vedere, mi-am mi luat eu o foarfică de la practică și a fost, uh, fost ceva negru și am pachetat în aia să nu se dai seama că e ceva special și l-am împachetat acolo și când îl deschide uh, arăta așa ca o solniță ce am dat și ceva, nu știa de exact ce e, eu am luat-o, am deschis-o și acolo, uh, imaginați-vă de deci ce am sus, era deja un pic, era seară, lacul se vedea și am deschis și era înăuntru un inel un inel Să vadă, vadă Inelu. Păcat că nu avem cameră video să-l vedeți. Mulțumesc mult. Așa că a fost momentul, a fost perfect. Îl avem pe video. Când o să veniți la, la nuntă, o să-l să apușăm aici, să-l vedeți și voi. O e un moment, o să fie foarte fain. Așa că să vă spun care a fost minunea. Minunea a fost că am zis că nu poți să-i cumpăr o piatră doar așa era dragostea mea, nu pot să-i o piatră de asta așa simplă, a vreau să cumpăr neapărat un diamant. Ideea a fost că m-am rugat pentru asta, Dumnezeu să mă ajute să găsesc inel și piatră tot așa și Dumnezeu, minunat a fost că Dumnezeu m-a ajutat să găsesc exact bugetul care am pus o piatră de care m-am dorit mare așa că monare acum un inel de logon pe mâna ei și noi suntem bucuroși. Bun. Asta a fost un anunț care am vrut să-l pun. Oricum, m-au zis că a fost, a, a fost, am fost foarte romantic. Am încercat, și da, ea zice că am reușit. Așa că poate data o să vă explice acum o, trăirile ei. Dar oricum au fost fine. Așa am șocat-o când am, am întrebat-o pe engleză. Că nu știu, pe românește, will you marry me? Pe engleză, ea, nu mai, Așa au fost șocată. despre ce vorba. A fost tare. A fost, am întrebat-o doar, doar. După au zis, da. Nu știu despre ce-i vorba. A fost, oricum au fost foarte fine. Bun, cei care încă, încă nu-i nu timpul să vă căstoriți, Biblia spune, nu stărniți dragostea până nu vine, așa că așteaptă-o, că vine ea. Bun, uh, fetelor, voi puteți visa pentru că vine ea, vine ea și Dumnezeu va lucra. Bun, haideți să lucru, luăm lucrurile uh, și spirituale astăzi, v-am citit din Cartea Cântărilor și ne întoarcem la unul Samuel astăzi, unul Samuel, sper să mai pot să predic, unul Samuel. 1 Samuel, capitolul, uh, capitolul 3. 1 Samuel. Dacă o vedeți mai veselă să știți ce e mai veselă, Mona? Are, are un inel de diamant. Bun. 1, 1 Samuel, capitolul 3. 1 Samuel, capitolul 3. 1 Samuel, capitolul 3. Așa, versetul 1. Ați găsit? Samuel 3 cu versetul 1 Și citim Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese Tot pe vremea aceea Eli începea să aibă ochii tulburi și nu putea să vadă El stătea culcat la locul lui Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă Și Samuel era culcat în templul Domnului unde era chivotul lui Dumnezeu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 În această seară vreau să vorbesc despre subiectul Cum ar fi să-i auzi glasul? Cum ar fi să-i auzi glasul? Haideți să ne rugăm și, uh, și pornim la drum. Doamne, să mulțumim pentru seara asta. Îți mulțumesc, doamne, că ești aici, prezent, îți mulțumesc, doamne, că am simțit prezența ta, în timpul închinării. Și doamne, mă rog, ca în continuare tu să ne vorbești. Doamne, știu că au venit tineri aici care vor să audă un cuvânt în partea, ta, vor doamne să audă cum tu ne vorbești, fiecărui. Așa că mă rog, doamne că tu să folosești de mine. Mă rog, ca limba mea, să fie ca pana, unui scriitor scrisit în mâna ta și, doamne, celor care sunt pentru prima dată aici, doamne, a doua oră, a oră ajută doamne, să înțeleagă mesajul, ce vrei tu să le comunici. Și îți mulțumesc, doamne, că fiecăruia ne vei vorbi și ne vei în această seară. Numele lui Isus, să mă rog, stă Amin, amin. E faj să auzi glasul părinților tăi, e faj uh, să auzi glasul uh, fraților tăi, e fine uh, să auzi glasul persoanei pe care o iubești. Dar e ceva când auzi un glas care poate când îl auzi prima dată nu știa cui e glasul ăsta. E ceva interesant cu acest glas. Unii dintre voi ați auzit glasul ăsta, unii uh, poate uh, l-ați auzit și ați crezut că e altcineva l-ați încurcat, nu știați de unde vine glasul ăsta, dar e un glas care dacă vezi să-l auzi și dacă înveți să-l distingi, în viață te va ajuta enorm de mult pentru că e glasul pe care a trebuit să îl auzi și când îți vorbește să asculți. Mi-aduc aminte când eram copil, încă nu pot să spun că îl cunoșteam pe Dumnezeu, nu pot să spun că aveam, aveam, aveam, am fi avut o întâlnire personală cu Dumnezeu, dar și a fost interesant la vârsta de șase ani, îmi aduc și acum foarte bine aminte, eram în camera în bucătărie, bucătăria noastră era o bucătărie mică, eram la anii 50. familia noastră, eram atunci a trei, Stai, trei eram, nu, Dani încă nu venise pe lume, el era încă în ideea lui Dumnezeu și în gândul lui Dumnezeu și eram eu cu Călin uh, și Călin, uh, cum să vă zic, uh, Călin avea o, un obicei prost și anume lui nu-i plăcea mâncarea, el așa, așa, am crescut cu el, lui pe el e mai slab, nu, Uh, nu, el de când a fost mic, vă poate spune și părinții, el nu i-a plăcut mâncarea, deci uh, puteai să-i dai ce vrei, jucării, nu-i da mâncare, că nu-i trebuie mâncare lui. Ceea ce pe mine nu mă supăra deloc, eram, nu trebuia să-mi par, asta era toată ideea. Voi știți e, e, istorioarele când uh, eu, părinții ne-au făcut o masă, așa de mic era bucătăria, nu știu care stați la blog și știți că de unele bucătării sunt mici, Și de mic era că nu aveam, nu aveam unde să punem o masă în... Uh, în, în bucătărie Deci chiar n-aveam unde să o pune Dacă puneam neîncurcat, trebuie să sărim peste, ne băgăm peste Cum să o bagi masă, n-avea cum Deci tată a făcut niște o extensie De la calorifer un fel de să acopere caloriferul și se deschide așa o masă Era o masă, cum să vă zic Cât un scaun Acum și eu puneam farfurioarea mea că punea farfurioarea lui Și stăteam acolo la ea lângă calorifer Uh, părinții stăteau, trăgeau, tata ingenios uh, O băgat sub masa de unde se lucra, de la bucătărie O băgat o altă scândură care așa afară și acolo mâncau ei Așa era masa noastră a familiei Așa au fost începuturile noastre în acel apartament Și în acea, în acea bucătărie mică În acea bucătărie în care Călin arunca toată mâncarea Lângă calorifer, sub calorifer Când nu eram eu acolo, când eram acolo O mâncam eu, dar nu tot timpul eram lângă el dar când nu eram lângă el El arunca aruncat tot timpul uh, Mâncarea, carnea, ura carnea Care mie mi a plăcea foarte mult O uh, arunca acolo Și acolo lângă acel, lângă acel calorifer cu masă Eram lângă Cucălin odată, și dintr O dată Și dintr-o dată aud o voce Acolo lângă masa aia unde mirosea Carne stricată sub calorifer Aud o voce Ca și copil, nu -am, am mai întâlnit vocea aia a fost, Era o voce Care am auzit-o, fost o voce clară am putut-o recunoaște, nu știam a cui e, dar am auzit o voce. Nu eram uh, vrăjitor, nu, e, nu, mă, nu mă... Harry Potter, nu mă... Uh, Nu-mi plăcea Harry Potter, nu, nici nu a fost inventat Harry Potter când eu eram la masa aia, dar am auzit o voce. Și vocea aia îmi spunea, unchiul tău este bolnav. Și mi-aduc aminte că am auzit vocea și așa de clar, că nu puteam să o țin pentru mine vocea aia, și așa de mic fiind, așa m-a marcat, pentru că și acum a țin minte momentul. Și exact cum a fost Și mi-aduc aminte că îi spun la mama Ce-am primit Mami, vezi că unchiul bolnav Aveam un unchi În satul Suiug. Și se da, da, da, da, da, zice Mama, după câteva secunde Sună telefonul La telefon cine credeți că e? Bunicul Rugați-vă pentru unchiul nostru Că e grav bolnav în spital Au wow. Ce-a fost aia? Eu nici nu pot să spun că mă predasem lui Dumnezeu sau eram, la 12 ani am decis să mă întorc cu adevărat lui Dumnezeu, nu știu, eram copil. Ei, că ridicam eu mâna tot timpul când se făcea chemarea la Școala duminicală, normal, dar, dar mi-aduc aminte. La 12 ani a fost momentul în care eu pot să spun că am avut o întâlnire așa puternică și l-am invitat pe Iisus în inima mea și am decis să-L urmez toată viața mea. Dar până atunci nu au, n -am, n am avut semn acel contact, să aud vocea lui. Imaginați-vă să fii la o vârstă tânără în care auzi că acest Dumnezeu care a creat cerurile, pământul, te-a creat pe tine, a creat tot ce se vede și ce nu se vede, să -ți spună ție o informație care o vrea să-ți vorbească. Așa Dumnezeu care vorbaia, aia, ei, mulți oameni zic că e ocupat cu toată lumea, e ocupat cu toate lucrurile. Să-ți spună ție ceva. Ar fi fain, de exemplu, ca vocea asta să auzi când spui întrebări, când poate chiar ai nevoie. Ai întrebări, de ce nu? Și să vocea asta. Trebuie să vă spun că această voce am, am continuat să aud. Dacă oamenii spun, ar întreba Ted, cum a fost vocea aia? A fost audibilă? A auzit o auzit-o și alții? Nu știu dacă a fost audibilă pentru alții Mă întreb, unde a fost? A fost în inima ta vocea aia? A fost în capul tău vocea aia? Unde a venit vocea aia? Nu pot să vă spun unde a venit, nu știu, nu pot să vă spun Cum îi da, vă pot spune că am auzit-o Nu știu cu ce am auzit-o Urechile spirituale dacă eu era destul, de, era destul de audibilă că am auzit-o Nu știu dacă auzit -o Călin, nu au auzit-o ceilalți Că Călin era preocupat, nu au dar am auzit vocea. Am auzit vocea. Vă aduceți -am aminte că v-am mai spus odată când, cu niște, la primul an de facultate când am fost, m-a invitat un coleg de-a să mă duc și m-a dus într-un loc care nu trebuia eu să mă duc, dar m am dus și am motivat că mă duc acolo să văd ce le place la oameni la club. Și am fost în acel club. Și cu prietenul meu și erau era anturajul respectiv cu fetele respective Și m am dus acolo în, eu, Inițial nici nu știam despre ce e vorba am, Mai mersesem într-un club ca să Eu cum cu să evanghelizez Prieteni să, să legat de o fată Am ieșit de acolo afară când am văzut chestia asta Dar mă duc în acel club Și uh, În timp ce eram acolo Mă duc jos Și fetele mă invită la dans jos Eu aveam 18 ani Începe audio aici Dar m-am dus Și acolo în acel loc, în mijlocul fumului, în mijlocul luminilor, în mijlocul mișcărilor, aud din nou vocea. E aceeași voce. Aceeași voce care am auzit-o la șase ani. Aud din nou. De data asta vorbește în engleză. Eu deja de fost în America. Și voce așa de clar, am auzit-o. Imaginați-vă să fie într-un club Imaginați-vă să fi cu, erau, eram eu cu colegul meu și colegul meu, întâlnisem două cine acolo și eram acolo și toată lumea le știa pe fetele astea acolo. Eram noi acolo, v-am spus că am intrat în clubul ăla, nici n a plătit nimica. Pentru că satan așa te duce, nu trebuie să plătești nimica, hai numai, intră. Și bodyguard garze, adita mai barosanică, eu sunt sfert cât unul de la stai acolo și mă a lăsat să trec. Totul era gratis, ce vrei să servești? Oh, -a gratis am bani, nu știu, am, nu e problemă. Nu-i problemă, nu-i problemă. Și acolo, în acel loc, aud din nou vocea. Și spune atât de clar. Get out. Pentru cei care nu știți engleză, ești afară. A fost fine să aud. Și pe drum mă aduc aminte că nu în taxiul mai lautra travaile la ora aia pentru că mă gândesc mai cadam am o zi din nou vocea atât de puternic a fost că nu puteam nu puteam să mai rămân acolo Ja eram pe ringul de dans Prietenul meu m o părăsit era mai eu cu fetele două. eram pe ringul de dans coborusem jos era la nou problemă cu doar de pe și Dumnezeu vorbește, get out Am avut o decizie de luat, ascult vocea? Sau ignor vocea? Știa mă cu vocea Și am zis, plec Așa de tare muzica când că că ne-am spus la fetele respective eu, eu plec Ce? Ce? Eu plec Nu, n-am auzit mi-am că oamenii acolo nici nu vor să audă ce se vorbește. Numai totuia, hai să dansăm. Și așa am și făcut, mi-am luat hainele. Era garderobă, era, era iarnă, nu mai țin minte de era... Știu că am pus haine la garderobă. Și am intrat în acel uh, taxiu și am mers acasă și de atunci nu m-am mai întors acolo. A fost vocea. De multe ori în viață, dacă ai auzit vocea asta... În perioade cruciale ale vieții, când ești gata să faci poate un greșeli sau când nu ești, când cauzi direcție, dacă ai auzit vocea asta, totul s-ar schimba pentru că ți-ar da o direcție. Vocea nu te face pe tine să faci nimic. vocea ați dă un sfat, poate. Tu decizi ce faci. Nu duc aminte când ne construiam casa, am auzit din nou vocea. Eram pe, eram la etajul 1 la casa noastră și venea iarna și trebuia să acoperim cimentul care tocmai a fost turnat, trebuia să-l acoperim cu, nu știu cum îi spune, rolă de aia de asfalt, ce care ați văzut când se pune în jurul casei și la acoperești Etajul 1 sau nu, era la, la noi, e, parterul mai sus ridicat, etajul 1, da, așa era. Jos erau niște lemne, distanța e destul de mare, cum să vă zic, e mai sus decât unde e geamul ăla. Luam niște role și trebuia să le să acoperim tot pământul cu, tot tavanul respectiv cu rolele acestea și le La un moment dat, așa de obișnuită mi-a venit mișcarea asta, veneam de la un capăt și nu m-am mai gândit că până unde merge colțul casei și eram cu un picior pus aici și cu unul era să mă duc și dintr-o dată oprește-te voce aceeași voce piciorul era în aer oprește-te Mă am să aminte stop, că la sunt mulți metri înălțime când m-am oprit și mă am să aminte vocea m-a scăpat Mulții dintre noi ar place să auzim vocea asta de mai multe ori. Ne-ar place să auzim că vocea asta ne scapă, vocea asta ne poate îndruma. Nu dintre vă nu vă puneți întrebări ce aveți și n-ar fi fain să auziți vocea. Dumnezeu ne vorbește prin multe feluri, Dumnezeu ne vorbește și prin cuvânt, și prin predică, și prin multe lucruri. Dar ascultă-mă, cum ar fi să auzi vocea? el are probleme să vorbească tânărul Samuel era un tânăr care în primul rând a fost o minune faptul că el era mama lui Mana nu putea să aibă copii era stearpă și la un moment dat venea în templu și se ruga și plângea și Preotul Eli A venit și a vorbit cu ea În orice caz a rămas Dumnezeu a, -a ajutat-o să rămână însărcinată Și i-a promis că primul Care se va naște Îl va da în slujba lui Dumnezeu Și la frage de la aduce la templu pe Samuel În copilas Așa la templu și îi Samuel Tu ne oricine Samuel tu ne ești ca oriceilalți, tu ești special. Mame, dar de ce special? Copil. copil. Mame, dar de ce sunt special? Pentru că, ascultă-mă, tu ești o promisiune a lui Dumnezeu. Nu te puteam avea. Nu puteam avea copii. Faptul că eu te-am avut pe tine Eu o minune. Tu ești un copil minune. Și, mi -aduc, și mă gândesc imaginea lui de sine. A luat Samuel, eu nu sunt oricine. Mergea pe stradă și se gândea Mergea prin templu și se gândea Nu sunt oricine, eu sunt o promisiune a lui Dumnezeu Am fost trimis Eu am fost trimis de Dumnezeu aici pe pământ Cred că marea problema A generației noastre este Această valoare de sine scăzută La tineri sunt un nimic ca toată Și minciunele lui Satan Că noi suntem un nimeni Că ești un accident Și nu ne simțim ca Samuel special Dumnezeu deci vrea să vină să spună astăzi fiecare dintre voi Că tu ești special. Numai că e special, ești unic. Caută tu persoana ca tine, nu vei găsi. Am căutat, vă spun, am mers în toată lumea să caut alt Ted, n-am găsit. Pentru că nu este nimeni ca tine, ești unic. Aș vrea să încep să înțelegi să te simți cum se simțea Samuel. Pentru că mama lui a spus, tu ești special Samuel. Și dacă încep să crezi asta, începi să acționezi ca și cum e special. Dacă până acum capul îți era în jos... Dacă până acum mergeai și credeai că tu nu ești nimeni că nu, oamenii nu spun că tu ești ceva special, poate nu ai nici tu, ce abilități speciale, dar tu trebuie să înțelegi că atunci când Dumnezeu te-a creat el a avut un plan în minte și nu ești nicio greșeală. Tu îți dai seama că generația noastră mă gândesc pe tot pământul, generația ta și a mea, ar fi cu 65 de milioane de mai mulți tineri, dar știi cine i-a ucis? Avortul 65 de milioane de tineri din generația noastră România are 20 de milioane De trei ori Cât e populație țării noastre Ori murit. Și tu ești aici te ai scăpat, tu ești aici Tu n-ai murit Ești special Dumnezeu are un plan cu viața ta Atâta timp cât tu ai o imagine proastă de sine nu o să crezi Dumnezeu îți poate vorbi Așa că ține minte chestia asta Samuel se simțea special Pentru că era special Tu ești special Ești la întâmplare Poate nimeni nu s-a spus asta Nu venit tata să spunea special. e special Vânei o cineva să spună ce părinți îi spunea Tu ești proastă Sora ta e mai bună ca tine Uite ce bine învață Tu nu poți lua zece De ce ea poate lua zece S-ar putea ca imaginea ta să fie joasă pentru că părinții tăi te-au comparat cu alții. Frați mai mari, frați mai mici. Uite pe fratele tău mic ce bun e. Tu de ce ești așa de rău? ți vine să spună asta, tu ești special. Deci ce simți ca și o persoană specială. Faptul că ești aici, ești special. Ceva se întâmplă în viața lui Samuel. Samuel era diferit decât ceilalți. Nu prin faptul că avea doar o imagine bună de sine, dar dacă citim în, în, în Samuel, și uitați-vă ce interesant spune Biblia despre el, 1 Samuel, capitolul 2, versetul 26, tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Despre cine se mai vorbește că era plăcut oamenilor și lui Dumnezeu? Despre Isus Hristos. Acum hai să mă duc să, să vedem Un lucru îi cert, e faptul că El era diferit de ceilalți. Și veți vedea un lucru în, în, în generația în care el trăia Nu era la modă să fii un bun creștin era. Adică nu mergea la școală Și toți colegii lui din școală Toți merau la biserică Toți slujeau, nu era la modă Dacă vom citi vremurile în care trăia Samuel deci vedea următorul lucru Pe vremea aceea zice Cuvântul lui Dumnezeu era rar și vedenile nu erau dese. În poporul Israel, când Cuvântul lui Dumnezeu era rar, vedenile is, nus, dese, nu sunt dese, nu e cea mai faină perioadă din viața poporului Israel. Când Dumnezeu nu vorbește, Cuvântul lui Dumnezeu era rar, înseamnă că copiii lui Dumnezeu erau în rătăcire, plecau pe alte căi. Și așa că el trăiește într-o generație asemănătoare nouă, cu vecini, cu colegi care nu erau interesați în Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat să întrebați pe cineva: Nu vii cu mine la tineret? A ceea acolo? Păi, la biserică. Biserica pentru mine, pentru oameni, alți oameni Era la modă Adică nu mergem la Lotus acum și cei de la Lotus Care încearcă să fie cool acolo, să stea și așa La, la unde, e, unde e fântâna aia, să stea acolo Și cu mesajul mergeți la Salem Nu, nu, nu, nu consideră că e cool Dacă că trei ani în această generație, nu mai atâta Dar și preoții, cei mai era rău, că preoții erau corupți Reuții erau corupți. Nu numai atât, copilul ei, Eli, a preotului, corupți. Dar să ameamnă nu a fost ca toți ceilalți. O să zic că e chemat să fie diferit. Și tu ești chemat să fii diferit. Nu ești chemat să fii ca ceilalți. Să te potrivești și tu. Dacă ceilalți din grupa ta păcătuiesc, hai să păcătuiesc și eu. Dacă ceilalți din grupa mea facă, nu. El a fost chemat să fie special. Și El era, El chiar era special ce mi se pare interesant e următorul lucru la Samuel Biblia spune că Samuel fiți atenți și interesant, el slujea în templu dar în versetul 7 spunea Samuel nu cunoștea încă pe Domnul poate unii dintre voi veniți la tineret și spui Ted, nu pot să zic așa că am avut o întâlnire reală cu Dumnezeu, adică e fain aici, a vin, dar n-am avut o întâlnire reală încă cu Dumnezeu, vreau să te încurajez următorul lucru, Continuă să vii continuă să te implici chiar dacă încă n-ai avut Pentru că dacă tu continui să slujești Dumnezeu vede, vede că tu dorești El o să se întâlnească cu tine Dacă doar pentru faptul că N-ai avut o întâlnire reală că Dumnezeu nu te oprește Nimica să te implici undeva Să slujești undeva Să vii să aranjezi scaunele Să vii să, să, vii să aspire aici să, să vii să speli geamurile aici Să vii să mergi cu la pâine și sare Nu te oprește nimica că nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu Să slujești Vedem pe Samuel slujește încă de când era mic încă de când eram mic, slujește el. Și așa că îl vedem pe Samuel, Samuel se culcă. Vreau să vedeți ce fel de om era Samuel dacă vrei să auzi vocea aceasta. trebuie să fii diferit de ceilalți. Vocea asta nu-i pentru toată lumea -o audă. Ar să audă. trebuie să fii mai diferit. trebuie să nu-ți fie rușine că ești creștin. O a să faci ceva lucruri extravagante ca să te separi de cei obișnuiți. Dacă vrei să auzi vocea. Interesant este faptul că de ce Dumnezeu nu vorbea cu alții pe vremea lui Samuel? De ce nu vorbea cu copiii lui Eli? De ce nu a vorbit cu alți din templu care slujeau acolo? De ce chiar pe Samuel? ce era la Samuel așa de interesant și important? Ce l-a tras pe Dumnezeu să, să vorbească către Samuel? Faptul a fost ăsta, că nu a fost ca ceilalți. Nu a fost ca ceilalți. Așa că știu că, mai ales noi ca tineri, ai vrea să fii inclus. E tuns. Să faci. când eu m-am am ras, am crezut că îmi deasă părul, m-am ras. Și jucăm basket și vine un, unul care m-a văzut din spate, zice, am crezut că ești un om bătrân care joacă basket. am mulțumesc, am zis, mulțumesc. Dar Samuel nu era ca ceilalți și Dumnezeu, odată, într-o seară, pentru că mi-ar place să zic, poți programa când Dumnezeu îți vorbește. Am Dumnezeu te surprinde. Dumnezeu te surprinde, eu nu știi când, dar dacă tu ești persoana care încerci să fii înaintea oamenilor plăcuți și înaintea lui Dumnezeu să fii plăcut, te poți aștepta ca oricând vocea să-ți vorbească. Oricând. Plăcut înaintea oamenilor, plăcut înaintea lui Dumnezeu. Asta era diferit la el. Dacă ar fi de exemplu să mă duc să întreb despre, luăm un exemplu, despre Paula. Să mergem la ei în familie Să punem cu frații ei Să zicem că Oti, sora ei au zis, Spune despre Paula așa câteva cuvinte Cum ai descrie o pe ea? Și ar spune, nu este așa Să mergem la părinții lui Paula Să-i spuneam Vreau să știm așa cum e Paula Cum e familie Cum, cum e ea Nu numai atât, mergem la vecin O auziți berând La mezul nopții Uh, urlă, ce face? spune cum este ea ca vecină. Acum e exemplu, dar putem lua și pe Bianca. Și mergem, pai mergem la Bianca, mergem la, în clasa ei. Mai, to să să vă vacanță, zice că e septembrie. Și mergem la clasa ei și stai-mi pe aia despre Bianca. Cum ea? Ea spune să Samuel că era plăcut înaintea oamenilor. Ce-a oameni despre tine? că nu așa, am luat interviu. Ești tu plăcut înaintea oamenilor? Sau oamenilor zice, bă, <gluisse> nu, nu știi tot cine e el. A, că e un înger la biserică, dar să-l vezi tu pe stradă, cum e. ce ar zice oamenii despre tine. Te-ar lăuda. Ar avea cuvinte de laudă, ce bă, ce, ce om să fie toți ca el. Pentru că dacă vrei să auzi vocea asta, ascultați-mă. Dacă ești, tot, ești ca ceilalți, ești una afară, una la biserică, nu te-a să auzi vocea. Eu nu te-a așteptat. Pentru că vocea asta e pentru cei care vor să fie plăcuți înainte. Chiar dacă nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu, fiți atenți, Samuel încă nu l-a întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu. Nu-l cunoștea. Nu era descoperit, spune totul șapte, dar el avea o frică de Dumnezeu. Avea o frică de Dumnezeu, avea sluja pe Dumnezeu, era diferit decât ceilalți. Că vreau să spun asta, dacă vrei ca vocea asta să auzi, să te călăuzească în momente, momente de cumpără în viața ta, a trebui să înveți să fii plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Asta e ca oamenii, dar dacă am, de exemplu, am venit și l-am întrebat pe Dumnezeu. Să vine Dumnezeu pe un big screen? Hello, God! Sau hello, Dumnezeu! Să spun hello, Ted! Am lăsat aici, adunat în numele tău și am vrea așa să știm ce părere ai tu despre Marius Faur. Doamne, spune așa la toată lumea, să știm așa, ce părere ai tu despre Marius Faur. Și el să spună, păi să vă spun cine e Marius Faure sau să luăm alte persoane pe rând Shani, vrea să știi doar de cine e Shani nu spui te rog despre Shawnee, că Noi nu știm așa de la tine, cine e el și cum ar fi Dumnezeu să spună eu sunt mândru de Shani Eu noi să auzim, oh my god, e mândru de Shani eu smândru de el cum ar fi să zică Dumnezeu eu O mândru e mândru de Adi nu vi se pare interesant că numai lui vorbește și Lucina nu le vorbește deci în toată țara cuvântului era rar. Rar vorbea Dumnezeu. Adică cum? Dumnezeu o răguși? <gângânt> s Dumnezeu? De ce nu mai vorbea? Interesant că el vorbește. dar cu vorbește cu Samuel. Pe mine mă, mă amuză tinerii care trăiesc ca diavolul și vin la tineret și spun, ne vorbește! <gânt> ce să-ți vorbească? Să spun pochește. te Întoarce-te la faptele tale rele. Vrei să auzi vocea mea? Ești chiar serios să auzi vocea mea? Tu îți înjuri mama, tu ți bați joc de frații tăi, tu nu-i respect. vrei să-ți să vorbesc? Ce vrei să spun? Așa că noi ca generație va trebui să începem să înțelegem ce l-a tras pe Dumnezeu să vorbească lui Samuel. Ce l-a tras pe el. Ce-a fost la viața lui Samuel așa de interesant? Un alt lucru care vreau să urmăriți înainte că să închei E faptul că În acolo nașternutul lui aude o voce Și vocea asta îi spune Nu îl cheamă și spune Samuele Îl cheam pe nume Samuele Și el zice Iată-mă, auzit o voce, iată-mă Și știți prima dată merge, crede că e Eli preotul pe care cu ei slujea și fuge la el. Dacă vă uitați cu atenție veți vedea următorul lucru și a la Eli. Vreau să vedeți ce fel de băiat era asta Samuel. Dacă vrem să fim și noi o persoane care să auzim vocea asta mai des trebuie să devenim ca Samuel și aude vocea el zice, iată-mă și aleargă. Acum hai să Revenim weekend Oarea nouă dimineața Te cheamă mama Dani Florina Ești în pat E weekend E ziua ta liberă E ora nouă Florina Hai repede bucătărie Mami E weekend Lasă-mă în pace da. Sau nici atâta Nici nu răspund faci că dormi. Mai inteligent Decât să fie neascultare pe față Mai bine să negi Că ai auzit vocea O dar nu Samuel Nu Samuel Samuel de ar fi auzit vocea asta a liderului tău, a părintelui tău la patru dimineața ar fi spus, iată mă și ar fi alergat Biblia nu-ți crede deci trebuie să ținem cont când Dumnezeu vorbește prin cuvântul lui el nu adaugă cuvinte care n-au nicio relevanță dacă n-ar fi relevant faptul că a alergat, n-ar fi zis că alergat dar pentru noi e relevant chestia asta pentru că aș vrea să vedeți cum era el era ascultarea aia care ar trebui să ne caracterizeze pe noi, care spune, acum m chemat când vin, acum când Dumnezeu spune ceva să faci când faci acum ar trebui să faci și ce îmi place la Samuel este faptul că el aleargă aleargă, cât a putut el a alergat, n-a mers <hânt> Eli despre ce e vorba, ce nai nice som! Nu asta a fost, el o alergat Mă cheamă liderul meu Mă cheamă postorul meu acolo Să place la el Și merge în... El zice, să nu te-am chemat eu Era somnoroș și Eli, tu te la culcare, Merge la culcare, A doară Samuele Aude din nou vocea Iată-mă Sam samă, iar Eli, bătrân, o uita cum m-a chemat Primată m-a chemat. Nu te-am chemat. o fi uitat că mă cheama. Asta ok, ok, o fi uitat. E bătrân, dar îl respect. Bun, mergea cu care înapoi. A treia oară am unde vocea. Samuel! Aia, oh, el, ai bătrânit, mă. Eli El. Iată, mă, acum eu chiar cred că mă mai cheama. Ai uitat, că ești bătrân, dar mai cheama. Și Eli fiind un mai experimentat, trecut prin viață, având o experiență mai vastă în lucrare lui Dumnezeu și își dă seama că nu e o chemă, mai este nimeni acolo și se gândește, ea, mă, cred că e Domnul care îți vorbește ce e Samuel și auzi, zici, auzi Samuel, ce ai auzit tu e vocea care de mult așteptăm să auzim noi e vocea lui Samuel, auzi, când te mai strigă? Spune următorul lucru. Vorbește, Doamne. Deci robul tău ascultă. Acum, cum ar fi fost ca Samuel să știe chestia asta? De unde să știe ce să zică când Domnul îl cheamă Samuel? Dacă nu l-ar fi învățat cineva? Un lucru care vreau să notați despre Samuel este faptul că Samuel a avut un mentor în viața lui. Atunci când el nu înțelege ce se întâmplă, mentorul lui știe ce se întâmplă. Personal cred că dacă tinerii din generația noastră și tu ca tineri din Biserica le ai avea un mentor în viața ta, ai fi păstrat de multă durere și de multă suferință, ai fi mai protejat ai fi în voia lui Dumnezeu pentru viața ta dacă ar fi cineva care să-ți spună ce experimentezi și ce simți și să lași pe acea persoană să-ți vorbească am avut onoarea sa un în viața mea și l-am în continuare fără de care nu cred că aș fi fost aici chiar dacă aveam chemarea n-aș fi fost aici acel mentor când îmi vorbea, nu, nu pot să vă spun că îmi plăcea de fiecare dată ce îmi spunea, că nu îmi plăcea. Uneori mă deranja, uneori ziceam, eu știu mai bine, dar el continua să-mi spună. M-a avut un mentor care atunci când treceam prin faze ale adolescenței, când treceam prin faze ale descoperirii planului Dumnezeu pentru viața mea, a fost lângă mine... Să-mi spună, uite-te, acum ce simți am simțit și eu Și uite cum ești de acolo Sau când treci și uite ce ai experimentat Am experimentat și eu, dar ai grijă Pentru că există o capcană Am avut un mentor Mentor care a fost un mentor spiritual Mentor care prima dată când am intrat și am vorbit La niște copii a fost în colțul respectiv cu o foaie în mână și nota și la sfârșitul programului meu de foaia și îmi spunea, uite toate greșelile pe care le-ai făcut în timpul prezentării. Eu? Aveam 17 ani, credeam că știu totul. Adică la copilul, a plăcut de mine, de ce a adus asta? O, oh, da, o să-ți bine foaia asta. Uitam peste ea. Mhm. Mm Mm -hmm. nu, nu cred că e asta, da? Mă rog ce caz. Mm -hmm. Nici asta nu cred okay. Și acum când mă uit în urmă îmi mulțumesc Dumnezeu că am avut acel mentor Care să-mi spună Ne trebuie astăzi Ai tu un mentor? M-a avut Samuel pe Eli Samuel n-ar fi fost ce ar fi fost Dacă n-ar fi fost Eli lângă el Care să-l îndrume Îi spun Samuel nu fi ca ceilalți fii ca ceilalți. Fii diferit. Nu te lăsa influența de alții. Poate zice, dar eu sunt în grupă la nu știu cine, am lider peste mine. Poți să fii în grupă dacă nu lași să vorbească în viața ta, dacă nu vin la tine. El și dacă el nu te cheamă să vorbească cu tine, tu cheamă ar vrea să vorbesc cu tine. Am nevoie. Imaginați-vă că acest mentor al meu l-am avut în fiecare zi de dimineața până seara în viața mea. Tu poate n-ai ocazia asta, n-ai șansă asta, mă înțeles, dar ascultă-mă. Dacă o dată pe săptămână nu te, nu te întâlnești și îi spui ce se întâmplă în viața ta mentorului tău, la nu-i mentor. E gluma aia. Poți să crezi tu că e mentor. Dacă săptămânal mentorul tău nu știe ce se întâmplă în viața ta, la nu-i mentor, caută-ți alt mentor. caută un mentor. Cum îl caută? Păi vezi un lider... Uite-te la cineva care. Uite-te la un lider din biserică. Uite-te la cineva, de exemplu, care crezi că poți să înveți de la el să-mi auzi Poate fi liderul tău de grup, poate fi să fi te Vreau ca. O să fie mentorul meu. Asta să fiu un mentor. Ce vă cu la mine e faptul că eu simțeam chemarea să fiu predicator și am avut onoarea să, avem, să am un mentor predicator. Ce mentor ai tu? dar da, da, nu înțelegi eu sunt, da, sunt mai mare aici nu, cine, cine să sunt -mi fie mie ascultați-mă, aștept să vină cineva să vină o fată care e mai mare să vină la sora Zanfira să spună, sora Zanfira, aș vrea să fie mentora mea aștept să văd ziua aia uitați-vă la sora eu nu zic, nu că e că uitați-vă la ea eu nu am văzut, poate să-mi spuneți o altă mamă care să instruiască patru copii să fie în lucrare lui Dumnezeu dedicați, care toți puteam să ne răsfirăm toată lumea asta. A rămas să răslujim pe Dumnezeu aici și vă spun, cine o tot nucleul, A fost mama. Dar când n-am văzut pe cineva să vină fată din biserică care vrea să pie, să crească. Spunea, am să în fiera. Și o să spun ce în viața mea. Nu am nevoie de mult timp, eu în trei, trei minute mă întâlnesc cu tine când ești aici la biserică, vreau să vă spun un pic, ce credeți, să sfată ații să vii la fratele pastor, să vii la mine treci prin probleme, uite ai 18-17 ani îți place de prea multe fete și ce se întâmplă cu mine hai să vorbim hai să vorbim hai să vorbim despre ce e vorba Problema noastră este că nu vrem ca nimeni să vorbească în viața noastră și creștem o generație de tine și ascultați mă Dacă vrei să fi ca toți ceilalți, fii ca toți ceilalți. Dar nu vei auzi vocea. Nu vei auzi. Pentru că ai nevoie în viață de o persoană în care să uite, să se uite, te analizezi, să spună, scut, îmi face greșeala asta. Am 30 de ani și acest mentor încă, vor... 31, uitea că am 31. Am 31 de ani și încă acest mentor continuă să-mi vorbească în viața mea. Am harul ăsta. Încă nu le știu pe toate, nici nu vă știu de aia. Știți ce e fain? Cam pe cineva care o mers înaintea mea și poate să-mi spună, unde de drumul. Poate să-mi spună, până de drumul. Nu te amăgi singur că liderul tău e mentorul tău. Că dacă nu-i spui ce se întâmplă, dacă nu-l suni, nu-l întrebi, nu-i cer sfatul, el nu-i mentor... E un lider de grupă care vii să asculți o lecție. Atât. ce place la Samuel este faptul că Samuel îl respecta pe Eli. Și ascultați-mă un lucru. Eli nu a fost perfect. Să nu te aștepți ca mentorul tău să fie perfect. Pentru că vei vedea la el și vei vedea unele greșelile când te apropii de el și o să vezi că nu e perfect. Dar ascultă-mă, nu este nimeni perfect. Dacă cauți un mentor perfect... Și când trebuia să te rastea așa cu 2000 de ani Să rei pe Iisus ca mentorul tău El e singur care n-a păcătuit Poate mentorul tău să te jignească Să vii la el Și să zic, am nevoie să vreți Suntem, nu am timp acum Nu, niciodată nu, timp Și să te supere să te... Și gata, nu mai vrei să fii mentor Că, că n-are timp pentru tine acum Poate trebuia să-și facă timp Poate nu trebuia, nu știu A nu o să găsești un mentor Un om perfect a trebuie să ai un mentor. Poți să treci viața asta ca ceilalți tineri de pe vremea lui Samuel care nu aveau pe Elie ca mentor. Poți. Sau poți să alegi să fii diferit. Să vrei să auzi glasul ăsta. Să vrei să-l auzi. Și ca să auzi glasul, va trebuie să plătești prețul să fii diferit ca ceilalți. Dacă ceilalți din grupa ta nu-i spun liderului ce se întâmplă în viața lui, tu fii diferit. Îți deci spune, uite, fii ce se întâmplă, uite cum, ce părere ai tu despre mine? La liderul tău să-i ce părere ai tu despre mine? Și să spui, uite, de ani de zile, te am lăsat să, nu ți-am spus ce se întâmplă în viața mea, uite, acum vreau să spun ce se întâmplă în viața mea. Și ultimul lucru care vă spun despre Samuel și încheiem Ceea ce mă impresionează pe mine la Samuel E ascultarea lui Și ceea ce Biblia laudă E ascultarea lui ascultare neîntârziată Când Dumnezeu îți spune, când Dumnezeu îți zice ceva o plăcut la Samuel pentru că el fuge la Eli El fuge la Eli Or, cred că de multe ori problema generației noastre este această ascultare amânată te-am chemat să slujești undeva în biserică Dumnezeu îți vorbește tu mâine Ce care au fost cu știți cum e cu mâine mâine nu mai ajunge niciodată când ajunge deja astăzi Și că te întreb astăzi A vrea să fii ca toți ceilalți? Dar nu vei auzi glasul. Glasul lui Dumnezeu în viața ta va fi rar și vedenile nu vor fi dese. Vrei să auzi glasul? Vrei să fii atunci când ai nevoie de el? Vrei să-l auzi? Dar trebuie să fii diferit. Nu s-a spus să fii, perfect, nu o să fii, dar să fii diferit. Plăcut înaintea oamenilor, plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cu el ca mentor un în viața ta. Mă rog ca în această seară, s mai mulți tine care aș, ar dori să fie ca și Samuel. Ca -a să plătească prețul. De-a fi diferit decât ceilalți. Ca să audă glasul. Și când se vorbește glasul ăsta, îți spui ca și Samuel, vorbește, Doamne. Deci robul tău ascultă. Haideți să ne rugăm. sera asta, Doamne, mă rog ca Tu să faci mai mult decât am putut eu vorbi mai mult decât a putut eu, Doamne, să exprim în cuvintele mele aș vrea, Doamne, ca în generația noastră Doamne, vorbim despre rugăciune de atâta timp dar, Doamne, noi vrem să auzim, nu numai să-ți vorbim vrem să auzim glasul Tău vrem, Doamne, ca noi să fim o generație de oameni care nu numai să-ți vorbim să ne rugăm, Doamne, dar vrem să auzim glasul în momente, Doamne, când avem mare nevoie de El, să-L auzim clar, deslușit, și mă rog, în această seară să ridici, Doamne, niște tineri care să-și dorească să audă glasul. Să-L audă când îi chemi. și vrei să le spui lucruri taine, vrei să le spui lucruri care vrei să le faci în viitor cu ei. Mă rog pentru cei, Doamne, care până acum au trăit în neascultare, mă rog în numele Lui Iisus Hristos, să-i ajungi, Doamne, să revină și să se pochească de neascultare lor și să asculte. Mă rog pentru cei, Doamne, care stau și-s pierduți în deșert, n-au niciun mentor în viața lor. Vin la studiu, dar degeaba vin că n-au niciun mentor și-s pierduți și au atâtea întrebări și nu e nimeni să vorbească în viața lor. Mă rog, Doamne, să ajut să-și găsească un Eli, un om, Doamne, care are experiență, un om, Doamne, care poate să fie, care poate să fie acel mentor de care au nevoie. Și mă rog, Doamne, ca primul rând să meargă la liderii lor și să lasă pe liderii lor să fie mentori, Să le spună ce se întâmplă în viața ta. Mă rog, pentru fiecare, Doamne, lider care e aici asistent să-și facă treaba de asistent și de mentor să-i să, să ridici tu, tată, mă rog să fie mentorii de care tu ai nevoie în generația asta Deci stai și te gândești la faptul că ești gata să plătești prețul ăsta de a fi diferit nu fi ca ceilalți te pune pe altarul Lui Dumnezeu și spune Doamne vreau să schimb ce trebuie schimbat în mine timp ce te gândești la aceste lucruri dacă ești aici în dimineața asta și după poate spune eu sunt ted, eu sunt departe de Dumnezeu cum pot eu să aud glasul ăsta seara asta vreau să spun numătorul lucru, cât, indiferent că de departe ai fugit de Dumnezeu, indiferent cât de departe ai ajuns în păcat în seara asta Hristos își întinde mâna și spune prinde-mă de mână și vino la mine în seara asta știi că tu ești cel ce trebuie să-L prinzi pe Hristos de mână și spui de asta înainte mă păcatele mele, de... cred că El a murit pentru mine, vreau să trăiesc pentru Dumnezeu de asta să mă întorc la Dumnezeu vreau să fiu și un creștin adevărat, numai cu numără dacă ești aici în seara asta și spui eu sunt cel ce trebuie să-L prind pe mână de Dumnezeu sunt păcat am plecat de la Dumnezeu alerg departe de El mă întorc la El am simțit seara asta că mă iubește, vreau să-mi spune, vreau să mă călăuzească. Ești aici și spui, vreau să mă întorc la Dumnezeu astăzi. Ajută-mă, vreau să mă rog împreună cu tine, te voi conduce într-o rugăciune, tu te rogi. și. ce e care sunteți aici în sală și spui, te, da? Aș vrea și eu să aud vocea asta, care o stă Samuel, care o este! tu. Vreau să aud mai des, mai fie așa de rar, să aud mai des. Și îți dai seama că în unele lucruri tu trebuie să schimbi dacă vrei să fii ca și Samuel. Dacă sunt anumite lucruri în viața ta care știi că trebuie să le schimbi, dar vrei să auzi tu vocea. Ar fi fain să auzi vocea asta. Și o să faci un lucru, când te cerici, cânta o cântare, fără să mai te încurajezi nu știu cât. Tu știi dacă vrei să auzi vocea asta. Știi ce ai de făcut dacă vrei să auzi. Și seara asta e o decizie. Și ca să... Pe ce tu decizia asta Vin în față Ne chemo în față